Глава п'ята. Ми розійшлися по домівках, бо у кожного ще була якась робота. Коли я вертався на дачу, постійно озирався через плече. Чи не видно, де Феді? Захотілося з'їсти чогось такого на зразок омлета, дуфромаж із перепилиних яєць, під соусом із слимачиних ніжок. Кілька хвилин перевертав у міст холодильника і вирішив насмажити бульби на шкварках. Кінець п'ятої глави. Oh, my God.